Ран розвів вогонь, першим до присяги підійшов Лок, який вже війшов у роль першого ранового помічника. Він вклякнув на ліве коліно, поклав праву руку на лезо ранового мідного кінджала і вимовив вивчені перед тим слова присяги. «Я, Лок, присягаюся до смерті бути вірним своєму зверхникові, Важдеві і правителеві, Ранові – степовому. Якщо я порушу цю присягу, Хай мене покарає наш Бог один є І Ранова справедлива рука. Після чого Ран легенько врізав локові пальця І той струсив кілька крапель крові на лезо кінджала У вогонь і на зображення одного є. За ним усе це повторили решта. А тепер почав Ран. Ми голодні, Рани, жалібно пропищав Лод. Я скликаю військову раду. Не звертаючи уваги на почути, продовжував Ран. Двоє, ти і ти, хай варять кашу. Решта хай зрубують оті дерева, а Лод і Лод ідуть зі мною на раду. Ран готувався до битви. Першої своєї справжньої битви. Із досвідченим, добре озброєним, до того ж кінним ворогом. Цілий день і цілу ніч усі вони, включно з вождем, тяжко працювали. Зате на ранок мали посеред лісу невелике, кроків зо 10 у поперек, кругле укріплення з валом і частоколом, обкопане ровом та кільканадцять замаскованих вовчих ям довкола. Ран звелів бійцям спати по черзі, а сам, сховавшись на горбку, спостерігав за бродом. Нарешті з'явилася хижа степова орда. Складалася вона з дванадцятьох вершників, Щоправда, дуже добре озброєних Вони мали списи, луки, клевці і, що найнеприємніше, щити «Ці вас бачили?» – запитав він Лока «Та ніби ці», – непевно відповів Лок «Добре дивись!» «Ці, але їх було більше, ціла орда А може це від страху вам так здалося?» Може. Як би там не було локу. Та якщо ми виграємо цю битву, то мусимо або усіх їх перебити, або взяти в полон. Але не допустити, щоб хоча один з них утік. Бо тоді він приведе сюди справжню орду. Утямив? Ага. То йди, збери бійців а я їм усе поясню і розкажу, що кому робити. Кінні степовики перейшли в Брід річку, роздивилися і вишикувалися в бойову лаву, щоб атакувати тупих свинопасів, які порпаються в землі немов черви, і вміють лише волам хвости крутити. Вони погарцювали берегом туди-сюди, але волопасів не побачили Очевидно, ті сховалися в лісі. Пішки степовики воювати не любили, але що поробиш? Вони спішилися, залишили двох біля коней, а решта зі списами на переваги заглибилися в ліс. «Ага, ось де вони, боягузливі свинопаси, обгородилися!» Степовики наткнулися на кругле укріплення з ровом, валом і частоколом, за яким чути було тривожне ревіння волів. Це їм дуже не сподобалося. Але знаючи, що зі свинопасів воїни ніякі, степовики весело пішли на штурм. Із бійниць у частоколі у них полетіли стріли. Трьох одразу було поранено. Причому одного в шию, і він швидко сконав на дні рогу. Степовики не так злякались, як здивувалися. Це якась помилка? І вони вже, прикриваючись щитами, пішли на штурм знову. Цього разу стріли, шкоди їм не завдали. Вони дісталися до частоколу і, підсаджуючи один одного, почали дряпатися догори. Коли перший нападник вхопився за загострені колоди і почав підтягатися, там з'явився свинопас із крамінною сукирою і розвалив степовикові голову. Іншого, що теж дістався гребеня, такий самий нікчемний крутій волячих хвостів, наскрізь простромив списом. Нічого не розуміючи, степовики відступили, під час цього ще двох із них – поцілились стрілами в спини. Старший орди порахував свої сили і гірко засмутився. Троє вбитих на смерть і четверо поранених. Боєздатними залишилися він і двоє бійців. Здоровий глузд підказував, що треба відступити, але як з типовим витязям утікати від нікчемних боязливих, а тепер виявляється, що й підлих глиноїдів, бо стріляють у спину. Старший послав одного уцілілого бійця по підмогу, за тими двома, що залишилися біля коней, а другому звелів добувати вогонь. Він підсмажить цих волопасів разом із їхніми волами. Не встигли вони викресати вогонь, як повернувся той, що бігав за підмогою. У нього незвично трусилося підборіддя. «Коней нема? А ті двоє мертві?» – пробелькотів він. «Що?» – заревів ватах і зацідив гінцеві з поганою вісткою в писок. Той навзнак упав у рів, а за частоколу його закидали каменюками. Поцілили в голову і вбили. Латах витягнув з-за пояса мідний кінжал, підніс його догори і щось дуже войовничо закричав. Його почули. У частоколі відчинилася брама, і звідти на степовиків кинулося п'ятеро свинопасів на чолі з локом зі списами на переваги. Водночас із лісової гущавини вдарив Ран з рештою бійців. Ватажок степовиків устиг зарізати одного ранового воїна, а потім його взяли на списи і піднесли до гори. На цьому битва закінчилася. Ран узяв у полон трьох поранених і одного цілого степовика, а втратив одного свого вбитим, Poraněných nemám.